Joana Jeskovalca, Jeskovanje Jeskovalci, lepo поздравljeni knjižnice. Marijorska knjižnica leto spraznuje 60 let in vse kar namenjamo našim Jeskovalcem je in bo leto povezano številkama 5 in 6. Osrednja tema je 65 obrazov, ki so kakor koli povezani s knjižnico in okoljem, v katerem kot knjižnica delujemo. Potem pa tudi nizamo 65 ljubezenskih, zdaj trenutno to pomeni, da skupaj z obiskovalci zbiramo najlepšo ljubezensko pesem, nizamo 65 sladkih, zbiramo najboljše recepte za deko peciva. sledi 65 zdravilnih in kaj vem, kaj vse. Ampak ob vsem tem najdemo tudi prostor in čas za literarne postaje, Odprte horizonte in pa seveda različna filozofska razmišljanja in poglavljanja. No, nocoj smo se namenili pripraviti filozofski večer, posvečen enemu najbolj filozofov 19. stoletja, Sv. Gergenu Kirkegardu, z katerega filozofska misel je seveda še kako aktualna. Lani, ob 200-letnici njegovega rojstva, je bil Kirkegard posvečen mednarodni filozofski simpozi v Ljubljani in Škocijanu, ki je spozbudil sodelavca Igorja črneta, tukaj, da razpravo o Kierkegaardovi filozofiji in njeni uporabnosti tukaj in zdaj pripelje naš Maribor. Kaj, kako vemo, je šel skozi različne travme v zadnjem času, in se še prav pravzaprav vedno vrti v iskanju svoje lastne identitete. In prav pravzaprav tudi v Mariborski knjižnici to, kar dobro čutimo, čutimo se še zmeraj čakamo na prepotrebno novo knjižnico. Nocu tako pozdravljam najprej med nami Gosta, izjemna poznavalca Kirkegarda, dr. Cvetko Todt, redno profesorico na Oddelku za filozofijo filozofske fakultete v Ljubljani, in dr. Primoža Reparja, urednika, urednika regije Apokalipsa in prebajalce danskega filozofa. Lepo pozdravljena. Med nami pa je danes tudi dr. Peter Konderla, gost, gost iz Slovaške, predstornik oddelka za regijske študije na filozofskih fakulteti Univerze Konstantina Filozofa v Nitri, kot gost Ljubljanskega Srednje Evropskega raziskovalnega inštituta in da še je zelo toplo vse skupaj dan. No, eden od naših nocožnih 65 obrazov pa je moj sodelavec, magister Igor Črnen, ki se bo danes pogovarjal s poznavalcema in Igor Predarki besedo, nam pa želji pojeten in predvsem razmišljajoč večer. Najlepša hvala za pozdrav. Uh, lep pozdrav tudi Vsem trem, da ste se odzvali našemu vabilu, da ste prišli v Maribor, čeprav ste malo se vozili na okrog. Ste vseeno našli svečano dvorano na Rotožu. Zdaj nekaj malega je bilo že rečeno o lanskem simpoziju v dvih letnici rojstva Kirkegorja. Zdaj popoln nasloj je četrti mednarodni filozofski simpozij Miklauža Ocepka. Nova ekonomija odnosov, bližnik in eksistencialni preobrat. Kako filozofirati po Kirkegorju? Sam simpozij je bil razpet med Ljubljano in Škocijano. In zdaj verjetno simpozij takšne veličine je potreboval kar nekaj časa, da se je lahko v mislim, da bi bil do tem večjih simpozij v evropskem merilu tudi trajal je zelo dolgo in kdaj se je prvič porodila ta misel, da bi ta simpozij organizirali v Sloveniji, da bi bil v dveh krajih, mogoče tudi zakaj zavetju Škocijana in Ljubljane. Ja, dober večer. Uh, sem zelo vesel, zato pa bilo. Zelo radi smo se odzvali, prišli v Maribor. Uh, torej, sam se okvarjam v Skirke Gorom že prozabro na nek način od srednje šole, ko sem nekak se prvič srečal z njim. Najprej čas sej Edvarda Kozbeka, ki je bil objavljen v bistvu že v 30-ih letih srn Kierkegor. in Potem seveda sem se tudi zaradi te svojo smerjnosti odločil za študij filozofije in pač nadaljeval študijem in pač se začel intenzivno ukvarjati z srnom Kierkegorom in potem pač sem imel to srečo, da sem 1993. ga dobil tudi štipendijo od Danske vlade in pač bil dva semestra na Danskem, kar mislim, da mi je, moram se zahvaliti tukaj Danski vedno znova, ki mi je pač omogočila to, da sem zmogil ta pogum, da sem pač s to danšino, ki so se jo privat učil že v predtem Sloveniji dve leti, Pač potem prišel do tega, da sem začel obrati delaj, oziroma se upogumil, v bistvu za prve poskuse pre, prevajanja. V tistem času, pred 20 leti, prav za prav preden samo čel na Dansko, a, smo tudi ustanovili za pač skupino, bi rekel, mlajših, vglavnoč študentov, literatov, različnih ustvarjavcev z različnih področji, tudi, pač vse doleko nemehnosti, arhitektov in tako naprej kulturno, umetniško društvo oziroma tedaj društvo apokalipsa in potem pač sem jaz očel na Dansko in na nek način sem že takrat kak začel sanjiti o tem, da bi nekoč imeli v Sloveniji neko večjo konferenco posvečeno Kirkegoru in v bistvu sem vedel, da čez 20 let bo 200 ta obletnica in pač je to bila nekaj za misel, ampak pisto bi rekel nekak, pa človek, človek ima svoje sanje in potem pač te sanje včasih se vresni, včasih ne. Morda tudi, če človek vztrajen, to nekako pride. Potem pa uh, je vsveda v obseh naših dejavnostih v letu 2007 prišlo do tega, da smo uh, ustanovili uh, pač Uh, simpozij Miklauža Odsepka. Moram omeniti pač Miklauža Odsepka, našega pokojnega kolega, uh, ker uh, gre za enega izjemnega filozofa, uh, ki pač uh, ni akademski filozof, ni širša znanost v Sloveniji tistih, ki se bliže recimo poznajo uh, delovanje uh, apokalipse, revija uh, naše filozofske zbirke in tako naprej in mičas je bil biune neke vrste bi rekel, gonilna sila če tem usmerimo tako reč naše filozofske sekcije pri reviji pri založbi pri društvu kar pač smatramo več pač društvo apokalipsa oziroma kulturno umetniško društvo apokalipsa, ni le založba ni le revija je neke vrste gibanja ne in da v Sloveniji pač imamo to tradicijo ki se je razvijala vedno v literarnih revij. Ta je morda v tem smislu posledna in prva in zaenkrat, ki je nastala pravzaprav v naši generaciji in v nekaj pač neodvisni Sloveniji. in pač njegovmu spominu smo posvetili ta simpozij, zato nosi njegovo ime. Te simpozi se dogajajo na tri leti in so imeli različne teme. Pravzaprav prva je že začela mogoče nek problem, ki je zelo poreč v današnjem času, uh, uh, torej uh, sol solidarnost in globalizacija, načel smo probleme uh, neoliberalizma in podobno. In neke vrste je ta simpozij bil zasnovan podobno kot uh, še en projekt Mednarodni revijal reviji. Ki združuje evropske literarne revije in uh, osnovna ideja tukaj je uh, komunicirati, sodelovati, izmenjevati uh, v, v, direktno med malimi jeziki, brez posrednikov velikih nacij v Evropi. In, in Tudi filozofski simpozi na nek način je postal del tega uh, projekta. Torej, prva ideja je bila predvsem povezati Sredno Evropo, Jugovshodno Evropo in predvsem slovensko. Evropo, tudi zaradi pač sorodnosti jezikov in večje možnosti neposredne komunikacije, seveda ob velikih vendarle prevajalskih naporih, pač ki so posredovali ravno v tem smislu, da smo lahko komunicirali teh jezikih, ne pač za ali Francoščina, ali kaj podobnega. Potem pač na dve leti so si sledili simpoziji, to pač v teh razmerah je bilo zelo težko ohraniti in potem pač po tretjem simpoziju pred dvema let, eh, pred dvema letom oziroma zdaj pred tremi leti d, uh, pač uh, uh, in smo pač se je bližala ta 200 ta obletnica in pravzaprav takoj po končanem tretjem simpoziju se je pa v bistvu že smo morali konkretno zasnovati pravzaprav neko pripravljanje simpozija ob 200. obletnici rojstva SR na Kierkegora, tako da se je okrog tega začelo delati pravzaprav že takoj po letu, pač po končanem simpoziju leta 2011. Potem pa imamo kar precej kontakto povezal v srednji Evropi in zdaj na slovaškem že nekje, tudi nekje od leta 2067 uh, se je začel razvijati uh, pač uh, en intenzivni um, uh, dejavnost, predvsem filozofska dejavnost povezana z tradicijo, eksistencialistično tradicijo in predvsem s, pač, s filozofijo in pač za lastni mestovalni opusom poročovanjem opusa Serena Kierkegaarda v Nitri na slovaškem kjer je kjer se je tudi tistih letih zgodil velik filozofski simpozij obenem pa so tam ustanovili srednjeevropski raziskovalni inštitut Serena Kierkegaarda v Nitri in usnovali ekstrakovno zbirko Akta Kierkegorjana ki v sodelovanju z Univerzo v Torontu izdaja eh, strakovne publikacije, nekatere v angleščini, nekatere v slovaščini in češčini. In moram reči, da eh, delajo eno delo, ki mogoče celo bolj plodovito v tem trenutku, kot na samem danskem ali kjerkoli v svetu in seveda v povezavi s Kanado in z Univerzo v Torontu, kjer je razvid tudi kjerkegorovski študij, pač znotraj Trinity College kjerkegorov krog in skupaj z njimi pač izdajajo te publikacije. To menim zato, ker jaz kljub temu, da sem imel leta in leta stike Slovaško, pravzaprav nisem prišel do tega kroga zaradi nekaj nek delovne preobremenjenosti in kljub temu, da se ukvarjam s kjerkegorov Uh, nisem bil v stiku uh, uh, z ljudmi iz Nitre, z univerze, z inštituta. Uh, in pač pred dvema letoma sem stopil v stik z direktorjem inštituta uh, Romanom Kralikom, uh, prišel sem do Nitre, sploh se pred tem poznala in pač sem predstavil to zamisel, uh, simpozija v Ljubljani. In, uh, pač eh, on oziroma inštitut je bil tako pripravljen priskočiti na pomoč pred vsem svojimi zelo bogatimi kontakti po vsem svetu z raziskovalcim in tako naprej. Ker to, to je bila zamej recimo kot organizatorja moje kolege največja recimo težava res privesti v, v Slovenijo, tukaj vrhunske raziskovalce, ker preprosto bi rekel, da moje delo v zarezi s boljom bilo v Sloveniji precej od tistih časov, ko sem bil na danskem in, in tako naprej. In um, uh, pač uh, tudi z, njih, z njihovo pomočjo in tako naprej sem, sem prišel do nekaterih kontaktov, nekatere sem imel sem v Evropi ali tudi v, v, tej, v tem našem okolju, recimo, bližnem, ne vem, Italija, Madžarska, Uh, bivše Jugoslavije in tako naprej. Uh, in uh, program pravzaprav je bil zastavljen zelo ambiciozno že nekje do zelo konkretno do junija 2012. To, to tudi zato, ker pač seveda smo poskušali dobiti nek denar na nekih razpisih in uh, ker je šlo za, za ta veliki jubilej so bili razpisi tudi na Danskem. In a, mi smo nekako optimistično upali, da pač bomo to zastavili zelo veliko potezno in tam bomo dobili denar in pač se bo to nekako dalo realizirati, gleda na to, da pač smo s namo zelo malo denarja pač delati, ker bi rekel, pač zahtevne mednarodne dogodke, s tem imamo veliki izkušenj, pač smo se jih nabrali v teh 20 letih. In seveda tudi filozofski simpoziji za nas niso bili nič novega in zlasti v tem srednjeevropskem evropskem prostoru pa jugovshodne Evrope. Morali smo tvegati, ker pač seveda, ko smo se prejavljali na nekaj razpis in ta veliki, mora biti program konkretno zastavljen z vsemi predvidenimi leženci in podobno. Na tem razpisu nismo dobili nič. In potem, seveda, je to bila kar zanimiva zgodba, tako rekoč do samega simpozija, na koncu se je vse skupaj nekako uh, izšlo, ampak seveda v trdem delu in potem tem tudi v neki so organizaciji, uh, tudi univerzi iz uh, na koncu nekako se je uspelo vključiti tudi Ljubljanska univerza. Tukaj se moram posebej zahvaliti gospodu. V rektorju univerze, ki je tudi z interventnimi sredstvi pomagal, ker se niso našli druge, neke institucionalne možnosti za neko resno podporo takemu velikemu dogodku. Ta simpozit je dejansko bil po svojem obsegu 8 dni trajal, v tem smislu največji na svetu. Udeležil se ga je 52 predvavateljev iz 15 držav, stref celim in seveda med njimi nekateri najeminentnejši gostje kot, poleg, bi rekel, tega evropskega konteksta, kjer se je ta, pač teker, ki voroš, tudi je, kot sem že omenil, izjemno razvile na slovaškem in tudi češkem, na češkem, tudi zaradi njihove neke bogate tradicije, ki je povezovala recimo tudi fenomenologijo mm. z eksistencializmom, Vaclava Havlava in tako naprej. Pa še je povezan z dejstvom namreč, da je češka teologinja Marija Timstrup, uh, lahko prepoznate dansko ime v njene prijemku, pač malo po drugi svetovni vojni je emigrirala na Dansko in se poročila z danskim teologom Nilsam Tilstrupom, ki je bil v bistvu, ki je za največjega danskega strokovnjaka, raziskovalca Kierkegora pač v 20. stoletju in pač po pacu železne za jese, ker pred tem je bil Kierkegora predvsej problematičen mislec, mogoče še bolj kot niče za neke pač, ideološke probleme, ki so bili v svetu, lahko je v tem vzhodnem obloh kot svoj pač, neprijetelj mislec, uh, tako da so potem začeli zelo intenzivno izhajati prevodi uh, gospede Tilstrupove v, pač, v češčino, v njen materjen jezik, po letu 90. In ker pač, so se številni prevodi, je to sprožilo tudi, da, Uh, se je sker, ki začelo zelo intenzivno ukvarjati, in pa seveda da to, kar sem omenil, ljudje in ditri. Uh, um, uh, no, zelo sem peč ponosen na to, da smo uspeli v Slovenijo privabiti med drugim tudi profesorja Abrahima Kana z univerze v Torontu, ki je eden peč naj, največjih raziskovalcev, ki bomo v Svetovnem Darilu. In je v zelo velikih ponudbi, bi rekel, simpozijo v Evropi, se je med eh, Kopenhagnom, eh, Berlinom, eh, Krakovim, eh, odločil, da pride prav po Ljubljano v Slovenijo eh, in eh, bi rekel, da Bili smo del časa v, v, v kontaktu, tudi je nekateri stvari svetoval pred samim simpozijem mogoče leto dni in nismo se pred tem nikoli srečali. In je tudi sam bil nekoliko skeptičen, ko je videl, kakšno veliko stvar se pripravljal. In je opozoril pozoru direktorja inštituta v Nitri rekel, pazite s to Slovenijo, to je, to je malo prevel, to, to je nekaj čudnega, da ne bo kakšna polomija. Ne. In potem je pršel in je pač videl, kako to vse zgleda, bil je z nami pravzaprav vaš četve dni je bil v Sloveniji in mislim, da ga bi se skupaj tako prepričalo, da je konec koncev zastavil svoje dobro ime še pri drugih velikih strokovnjakih po svetu, recimo, da so podprli in celo sprejeli, primer ponudbo, da postanejo člani mednarodnega posvetovalnega sveta tega novega inštituta, za kar je, na primer, profesor Kampar zastavil so svojo avtoriteto. To je gospod okrog 70 let, tako da je to res nekaj izjemno, bi rekel, podpora in zavupanje do našega dela in pravzaprav, ko se zgodijo take stvari, pač je človek res poplačan za za vse to svoje prizadevanje. No. E, tako da e, Zdaj, ta dvodelnost simpozija pač izhaja iz te zgodovine, kot sem rekel, da simpozij Miklažev Cepka je nekako predstavljal neke vrste e, prvič srednjevropski simpoziji in drugič nek slovanski forum. In pač to smo želeli nadaljevati tudi s Kierkegoro, Uh, po drugi strani pa seveda je to tako presegal, te razsežnost, te simpozija predtem, da smo to oblikovali potem v dveh delih, pač ta, ta del v Škocijano, ki je trajal tri dni, nekaj več. Uh, pač s tem našim običajnim um, delovanjem prek naših jezikov, prek tudi nekih delavnic, celo filozofskih zajetarkov, nekega bolj, bi rekel, tudi netormalnega druženja in pa potem konferenčni del tri dni v Cankarjovno domu, kjer se je vsa stvar tudi začela prvi dan z vodnim, seveda kot se spodobi danskim pred, pred, predavanjem, Obenem pa v bistvu smo no, uspeli v sama dogajne simpozija, vključati tudi bogato umetniško, uh, umetniški spravljevalni program od literature, uh, filmov, razstav. Uh, v Ljubljani smo imeli tudi zelo lepo razstavo <coughs> plakatov življenja in dela srna Kierkegora v Pč, v Ljubljani, mislim, v znotraj Ljubljanskega magistrata. Uh, tako da, recimo, to je 52 predavanj, <coughs> 82 različnih dogodkov, uh, mislim, da je vse res potekalo dost izjemno in uh, tukaj seveda, da bodo v momentu tudi s svoje kolege okrog, uh, okrog uh, apokalipse, ker so res vsi stopili skupaj, denarja ni bilo zapljučilo česar koli razen pač tistih računov, ki jih je treba plačati, In res vsi so zelo entuziastično postopili zadevi in a, v bistvu radi pomagali vsak po svojih močeh, ali še često, da je stvar res delovala, mislim, da a, tudi a, dovolj profesionalno vse tudi v organizacijske mislje, da canter je v dom, to tudi moramo meniti, ko produkcija z canter pač so tehniko, simultanim prevajanjem. Zelo hvaležni so bili tudi pač slovenski filozofi. Doktor Štajnjer je rekel, da se ne spomni, kdaj je bila ta možnost v Sloveniji. Prvič, takega simpozija ni bilo, ampak drugič pa, da smo imeli možnost pač predavati, izkoteljati v Slovenščini in se je dosledno pač vse prevajal v angliščino in obratno in Čisto principialno nismo miti dovolili iz, izjemni smo pač tukaj res polno izkoristili možnosti, ki nam jih je nudil. Cankar je v dom, deloma tudi pač stromačenje, predvsem pa s tehnologijem sem drugim, drugo podporo. Vsekakor velika stvar. Zdaj, če se malo obrnem na enega izmed delov naslova simpozija, govora je vlo o novi o ekonomiji odnosov. To je bila, mislim, tudi ena izmed centralnih tem. Zdaj, kakšni so ti odnosi? Kaj je v resnici to pomenilo, nova ekonomija? Na kaj se je nanašalo? In če je bil tudi namen simpozija, da se iz tega nekaj potegne, iz teh novih odnosov, ste dobili to, kar ste pričakovali? Ja, če začnemo do zadnji, mislim, da smo dobili še reč, pa če naj, naj, največjem optimizmu nekih po optimističnih pričakovanjih nisem pričakoval da bodo stvari tako močno od zemlje potekale in tudi da se bo tako dobro odzvala vsa slovenska filozofska in tudi teološka pamet. in smo, to je bilo mogoče tudi posebnost našega simpozija, da smo to temo zasnovali se izkuša zelo konkretno, torej vrniti Kierkegoro tan, kamor spada, v živo živeto življenje in, in dejavno življenje. Se neke vrste zanimala nas je filozofska praksa. Kako nam Kierkegoro lahko pomaga reflektirati našo lastno stvarnost, našo situacijo, situacijo v svetu, kako nam lahko pomaga, ne vem, reflektirati krizo, v kateri živimo in izhodi iz, iz, iz te krize. Uh, naslov nova ojkonomija odnosov, pač naš plan, nova ekonomija, ker ne gre samo za ojko, uh, ekonomijo, uh, ampak pravzaprav v tistem izvornem grškem smislu tega ojkosa, doma, okolja, obdanosti, uh, uh, pač smo želeli pač postati neka, neka temeljna vprašanja tudi v zvezi pač s samim Kierkegoro, z dejanskim posameznikom uh, in seveda eh, tistim, um, kjer je mogoče Kierkegor najmočnejši in, ki ga, ki je tudi, in tudi najbolj potreben danesnemu svetu problem komunikacije, problem odnosov, odnosa do kot smo to definirali, do bližnika oziroma pač, o, odnosa med ljudmi, pač, o, neke temelne filozofske drže, ki je v bistvu etična, ki zahteva celo neko novo etiko, novo etiko in nekaj, kar pravzaprav nastaja, se rojeva in kjer tvegamo. Hvala. Če se lahko malo še k vam obrnem, tudi vi ste imeli predavanje na simpoziju, in pa zanima ena stvar iz vašega članka, ki ste jo tudi predstavili, pri Kirkegorju pa tudi nasplošno dan danes je mnogokrat govora o dvojnosti, o protipolih, o nasprotih, o nasprotju med religijom, nasprotju med ateizmom, tem kakšno sobivanje, lahko mogoče tudi današnjem svetu med temi različnimi poli. Je mogoče kaj tretjega ali pa nekaj, kar temu predhaja, ki pa vseeno lahko te različne pole na nek način morda združuje? Poglejte, mi smo vsi zaznamovani se sutjem, ideje pomnožene svobode, dvestoletne zgodbe velikih revolucij, 1789, 1989. Ko se je socializem sesu, je za mnoge od nas, ki se nikdar nismo in se tudi nikdar ne bomo odrekli ideje organizirane solidarnosti, postavilo seveda vprašanje, kako se zdaj nej človek kot posameznik z vsem tem sooča, soočenje je, ki je bilo ravno tako tragično za Kierkegaard, ko že letnica njegovega rojstva pove, kaj vse se je takrat dogajalo leta 813, še spomin na francosko revolucijo, Vse okrog nje ne miri so, ljudje zahtevajo enakost, zahtevajo pravico in kako naj potem človek kot posameznik to vzdrži. Zdaj, je naš čas je naš čas in mi vemo, da nobeno stoletje ni bilo tako zelo zasvojeno s politiko, kot je bilo to 20. stoletje. Ko pa berete Kirkega in nekatere druge mislece, pa vidite, da so oni že v svojem času temeljito postavljali vprašaj na predek na podlagi politizacije. Če se sprašujemo, zakaj je Poljak Friedrich Nietzsche imel tak velik pliv, potem vidimo, da je on še predtem Schopenhauer in Kierkegaard, vendar le vede nekaj. Napredka ni in ne more biti, če nima v sebi etične substance. In čas po socializma bolševiškega izvora oziroma provenjence je čas, ko se ljudje naveličani tega, da se na področju politike vedno vse sesuva, ker na področju politike se nič ne nadgrajuje in to smo skusili, to skušamo, zdaj glede na področju humanistike javla nek spontan obrat od politizacije k estetizaciji in k etizaciji sveta. Že po mnenju starih izobraženih Grkov je kultura s svojim humanizmom tisto, kar življenje ne bolo sredenje. In vidite, danes so v porastu kulturološke študije, ker kultura pomeni nekaj ustrajnega, pomeni nekaj večnega in o tem prepiho zgodovine, v katerem smo načeti, Tudi že v dimenziji Ker gre, čujte, tu za sistem, ki deluje izločevano. Kaj narediti z ljudmi, ki so odvečni, potisnjeni na rob, kapitalizem je in nevarna bližina fašizma? Kaj zdaj s temi brezposelnimi, tehnični višek, getoizacija, fašizacija? Vite, te to so problemi časa ki vendarle preizkušajo tudi etiko vsakega od nas. Nakratko, kar je mene recimo pri do celo po svoje predleslo je pa to, da predlaga obrat navznotar. To je načelo notranjosti, vidite, to je pa načelo, ki mu pravimo v bistvu stoicizem ki za notranjostjo bereš vse okrog sebe, kot odprto knjigo, ki jo osmerja nekaj etičnega. Torej, ena najbolj privračnih kategorij, v kjer kegardovi misli je to, da je drugi človek bližnik etična kategorija. Skratka, gledajte, od leta 71, ko izide delo Richarda Rolsa o pravičnosti, prihaja do renesanse etike. Med nami je mili in dragi kolega, pivec, s katerim smo, tako kot z kolegico Švancerjevo, skupaj bivali negovali svojo akademsko fantazijo, potrebo poznanja. In nismo mogli takrat dopovedati, da to, kar potrebujemo, je malo več etike, malo več etične substance. Takrat seveda ni bil čas, da bi ekstenzivno študirali Kierkegaard. Pa mi kot mladi docent, ki pride neki študent in prosi priporočilo, ker bi rad začel ustanovljati študentsko revijo. pa povem dobrodošel. Tako je nastala apokalipsa, primo še repar je moj doktorant in ravno v tej sredini je me milih in dragih obrazov. Nedavno je magistriral Igor črne. Doktoriral Luka Lubi. Pri meni je diplomiral Dejan. Dejan, kje si? Rožo si prinesel. Bila sem tri zagovoru Alenke spacalove. Sodelovala s Heleno Grandovec pri reviji, ki jo je ustanovil Kocpek in Vekoslav Garmeč in da končam z eno mislijo, kar nas je združevalo je to, da nič, kar v sebi ne premore močno etično substanco ne vzdrži, prej ali slej propade. Hvala. Za v roki imam vašo knjigo Eksistencialna revolucija. Tudi en, eden izmed centralnih pojmov, o katerih je bilo na simpoziju, pa bi mogoče nekaj malega povedali o tej eksistencialni revoluciji. Zdaj, zakaj je tako pomembna? Mogoče tudi s tem povezava, če je Kigge filozofija, morda tudi malo oporniška. Bi pa pričel s tem, v bistvu ne s vprašanjem, ampak z enim stavkom, ki sem ga našel v tej knjigi. če Existencialna revolucija. Je tako perspektiva pričakovanja in nenehno etično dejanje ljubezni, ki tvori skupnost posamičnikov. Svojim delovanjem pa ti oblikuje polise. Revolucija je vsele gesta strasti, v našem primeru strasti duše, obzorja njene neskončnosti, ki se izrazi s trpljenjem. Kakšna je ta revolucija? Ja, to je težko povedati, kakšna revolucija, ker ka to je revolucija, treba živeti. Sekakor ta revolucija ni zdaj nek zunanji prebrac ali kakršen koli zonalni projekt. Ne sploh ne more biti nek projekt, uh, ampak je neko v bistvu permanentno dejanje, tako kot si v bistvu nakazal, torej posamičnik, ne? To je zdaj skovanka, ki smo pač nekako naredili v Slovenščini, ker kjer govor uporablja en izraz, pač on uporablja za posameznika več izrazov, pač en je tisti klasičen danski izraz, ki bi ga pač mi rekli posameznik. Drugi je latinizirana varianta individu, treta je pa zdaj ta den enkel tek, kar bi dobesedno pomenali, tukaj, kar v temo streza recimo edinstveni posameznik. Zdaj, ta posamičnik je edinstveni posameznik. Zdaj, tukaj je bilo veliko predsotkov, glede kjer, ki gora, čežda je on poskušal naprimer pač nek podpirati nek skrajni individualizem in tako naprej, da ni imel občutka za skupnost in tako dalje, kar je pa ravno nasprotno od tega. Zato smo mi hoteli ravno tudi s tem simpozijem recimo pokazati prav na to aktualnost gora. ki je vselej aktualna v vsakem času, ker je vselej, vselej pa po, zahteva nek polemičen odnos z obstoječo stvarnost, z obstoječim redom. Zameniti sebe neko uporniško konca držo, Ta drža pa pač izhaja ravno iz edinstvenosti tega posameznika, ki se ne more tukaj opreti na kakršnakoli eh, konc koncev celo idejo, eh, da narečem neko ideologijo ali neke smernice ali nekaj, kar bi mu bilo, bilo tukaj pa pomoč. Eh, v tem smislu je ta odnos med a, posamičnikom in svetom, kot ste zelo lepo de, definirati današnji včer, a, prav a, a, v bistvu nek celosten odnos človeka kot posameznika do vsega, kar ga obdaja in pač tudi do družbene stvarnosti, v kateri živi. Tukaj pač moram imeti pogum, da je iskren do sebe, kar je najtežje, da tukaj nekak zna razkriti tudi neke leži, ki jih mogoče hoče samo oblikovati, zato da bi pač skril tisto slova krhkost, trenljivost tam mogoče, kjer mora rasti, kjer v bistvu je pač eksistenca, je neke kar je nastaja pa postaja, Tu ni nič, tu ni nič zaključenega. Tudi ker govorijo gorko govoril da je to je neke kar, kar, je kako se, se spreminja, ma neko trdno neko osnovo jebro, ampak se spreminja. Ne. Lahko bi primerjali, recimo žonglerjem z baklami, ki uh, v bistvu uh, mora veččas lovit ravno težje uh, vselej je sicer v gibanju, ampak mora lovit ravno težje, da te bakle ulovi in da ogen ne uh, zato pač človek mora imeti tukaj nekaj avtentično držo do samega sebe uh, in uh, tukaj pač uh, je ključen odnos do vlastne notranjnosti In uh, zato je odnos do resnice lahko tudi vselej zgol zgolj subjektiven, ne nekaj objektivnega, ki ne objektivno dejstvo. Pač to, kar je objektivno v tem smislu, je to, da je negotovost, ob gre za objektivno negotovost na nek način. Zato, ker ki gor tudi uh, v bistvu definira to, če bi lahko rekli, vera ali pa neko temelno zaupanje kot eksistencialno komunikacijo. Nekot navk, nekot doktrino. In uh, tukaj si ne moremo pomagati z nobenimi sistemi. Celo posaničnik ne pomeni to, da mi imamo neko prepričanje. Ker prepričanje je že neka izdelana drža. Ampak je to ta temelna odprtost, iskrenost, in iz tega se gradijo odnosi in iz tega se spreminja konec koncev tudi družba, ker videli smo, da konec koncev vsi neki projekti pač eh, skupinski eh, ne Se vedno sprevržajo v neke vrste nasilje. Tu gre za zato, kako kot vzatoprta eh, država eh, drža do sebe, do sveta spreminja svet pravzaprav za njim nenasiljem, z ljubeznijo, če hočemo. In to je edina možnost. In če pogledamo, kaj se je dogaja v danih delstoletji, mislim, seveda lahko rečemo, to je znova neka utopija, ampak ima lahko edina nek pošten odnos do celote živetega sveta in celovitosti na samih kot, recimo, posamičnikov, če hočemo, ali oseb. Uh, in um, tu je pravzaprav, kjer je, ki filozofija lahko zelo preprosta. Uh, gre za to, da bi vsak sam sebi postal filozof. Uh, lahko bi celo rekli, tisti filozof, kralj se pravi v smislu neke lastne, notranje sovorenosti, s katero se potem ne da manipulirati. In v tistem trenutku, ko bi pač bilo teh posamičnikov precej, recimo, a, seveda se potem tudi a, lahko mar si spremeni. Ampak ne skriti v množici, ampak vsak san izpostavljen Uh, zdaj, sam izrašna eksistencijalna revolucija si je pa sicer znamil Slovaclav Havel, ki tudi pač, uh, je veliko bravo Kierkegora obenen, pač je češka uh, filozofska šola, recimo načelo s uh, Patočko, Uh, in uh, v bistvu z tako rekoč ilegalno underground univerza uh, pač bila neka recimo temu sokratovska šola filozofije ki je uh, zelo odjeknila tudi v tem disidentskem gibanju na primer v nekdani češko-slovaški do neke mere morda tudi na polskem privedla konec koncev do nekih sprememb leta 1980, kjer pa moramo se zavedati, da je ten Havel je vse le zagovarja tudi kasneje kot politik, nekaj, če se reči, ne politična politika, prav v smislu te ekstencijalne odprtosti in a, kar se veda ima tudi, mogoče v neki praksi nekih njegovih dejanj tudi kritične tone, a ne, tudi pač tudi so bile tam nekatere napake, naprimer, ne vem, pri podpori, če hočemo pod nek, neki podpori nekaterih političnih aktivnosti, recimo združenih držav in tako naprej, kjer jih je mogoče sprožila tudi neka politična neilnost. Ampak vendar je to tista neka temeljna drža, ki pač poskuša na ta način tudi uh, uh, pač spremenjati svet. Pa vendar Se ne poraja ob tem delovanju posamičnika, ki deluje v svetu, ki morda tudi na daljši časavni roko paža, da ni nekega napredka, da ni napredka v družbi, da mogoče še zmire ostajajo trenja. Se ne poraja neko bub, oziroma je pri Kirkegorju prisoten pojem bupa, ampak morda na čeloma, pojem bupa povezujemo z brez brezizhodnostjo, z, z stisnenost do kot, Ko je s tem pri Kirkegorova ja, pač filozofija je paradoksalna, paradoksna, par, par, tako, tako kot življenje same, samo, ker se gibemo pač v nekih nas, nasprotih, ker iz kriz in nekih notranjih protislov in konc koncev gradimo uh, sami sebe, uh, svojo filozofsko rečeno samost, uh, Čes, katero še lahko v bistvu, bilmo nek zreordnosti tudi pač to do, do celotne stvarnosti sveta. Uh, in uh, je ek, tukaj ena, ena temeljna drža, ki paradoxno pomeni pravo eno pač upanje. Ker kdo ne pač ne premisli tega, tega svojega šehočeno trplenje, ker vendarle pač življenje, realno življenje eh, ni pravlica. vsi vemo, in pač človek se v življenju prebija čez, čez pač tudi neko bolečino, čez težave, čez v bistvu eksistenca in na nek način se eksistenca v krizi s tem ni v osnovi, nič narobe. Narobe je potem, eh, ko pride do tega, da se ne odločamo da nismo sposobni narediti nekega koraka, mogoče tudi zelo tvega, da začnemo spreminjati svojega življenja in da v iskanju te svoje konc konco iskrenosti in neke odprte identitete in recimo, če znamo pravzaprav ta svoj obup do konca doživeti. Potem, potem se lahko rešimo tudi raznih fundamentalizmov, ki jim danes priča, ker ravno potem te fundamentalizmi pravzaprav takšne ali drugačne vrste pač gradijo iz tega obbupa, ki se ne zna odločiti, se pravi samo z nekega nek, nek, nek te statične statične uh, Že nekih negativnih čustev, ali pa resentimenta, in tako naprej, nekih frustracij, in tako naprej, vse manipulacije gradijo iz tega. Pravo, kjerkoli pa tukaj kaj, pač v globinah človeka, tisto temeljno podnos do sebe, ki je obenem odnos do konc bogoče, bi celo rekel, enega, tem. Platono, v smislu iskanje dobrega. Uh, po eni strani, po drugi strani pa gibanje. Ne? Gibanje, mislim, tukaj pa kjer, ki bo sledi, recimo uh, Aristotelo proti, proti Hegelu, konc konca, ker pač uh, uh, gre za ta to temeljno alternativo, ali, ali. Ne? Mi vselejo neki temeljni situacijo, v kateri smo na nekem razpotju, se moramo odločiti. In pravzaprav tukaj se ne moramo slovo odločiti, ker čim se odločimo, smo se odločili dobro. Tudi če potem vi enkrat ogotovimo, ja, mogoče pa bi bila boljša vna druge odločitev, ampak važno je, da prišlo do odločitve, ker če pa eh, do tega ne pride, potem pride pa do notranjega razkrajanja, konc koncev bi to, to povedala tudi psihologija ne, in, in v bistvu tista človekova drža ta paradoksalna razpetost, ki je tudi razdvojeno človeka samo skozi dejavnost, skozi uh, lasno aktivnost lahko prebudi uh, to razpetost in seveda to nikdo ni dokončno. Uh, Čes upam, da sem. Sveda. Kot govoril, približno na to. Hvala. Morda e, eno vprašanje, še za vas. Kje je tukaj prostor za etiko? Na eni strani imamo posameznika, subjekt, individum, ki, če je posameznik, ima lahko velike nastavke za egoizem, če se ne pazi. Pa na drugi strani samota, ki ima zelo močan pomen, oziroma je dan danes samota sploh še možna, je možna samota, iz katere izhaja etika, oziroma etika, ne, ki ne izhaja iz nekega sledništva, ampak iz ene druge strani, da ni imperativ. Začela bi s tem, kar je mene prikirkega dopresenetilo je to, zakaj so vsi marksistično osmerjeni filozofi deklarirani kot ateisti, svojo učno dobo filozofije zapustili pri Kjerkega do. Jean-Paul Sartre, Georgi von Lukač, Teodor Adorno, v najnovejšem času pa upozarjam na te študije, ki jih objavlja Jürgen Habermas, in o katerih zelo lepo upozarja, da je Kirkega ločil Kantovo etiko poštenosti od etike samosti. Mi vemo, da je etični človek osredinjen. Z njim nihče ne more manipulirati. In Zanimivo je, Da tiste filozofije, ki so bile močne na etičnem področju, z njimi se ni dalo politizirati in ideologizirati, in glede, taka je kantova misel. In neke malega kantovskega prepoznavam tudi pri Kierkega to. Kant živi tam po Königsbergu, pa upozuje francosko revolucijo. In pravi, tako strašno je, da me obliva groza. Bi pa želel biti zraven. In o razmišljanih o tem, a se da neko tako dejanje kot revolucija etično otemeliti, postavi nekaj zelo drznih tes, ki jih ne smemo danes v dobi, ki se imenuje post-revolucionarno zanemarjati. Kant pove, da samo narod za najfinejšimi etičnimi mehanizmi premore revolucijo, ker ona iz same človekove antropološke potrebe, to pa je iz potrebe popravičnosti in občutka zapoštenost. Kotak je francoska revolucija bila zgodovinski znak za nekaj dobrega naprednega. Če se vrnem zdaj Kierkegaardu, ki seveda napredek le nekako meri pol po dimenziji, podobno kot predtem Schopenhauer in dovolite, pozneje tudi Nietzsche, Vse to živi, recimo, Albert Švajcer v pragozdovih Afrika. Nadaljevanje tega je tudi klingov svetovni etos in ta znamenita deklaracija s svojimi štirimi neizpodbitnimi smernicami. Potem bi se jaz zdaj vprašala, ne, glede na tradicijo etike, kaj prav prav? Nam, ki smo ateisti, gardova etika odpira. Veste, to so študije izhala iz tih najnovejših Habermasovih. Tisto, kar prepriča pri Kierkegaardu je to, da v bistvu nič drugo ni apsolutno, kot apsolutna je moja izbira. Če cel svet trdi, da je nekaj prav, dokler jaz ne ogotovim, da je to prav, to za meni prav. Izbira, podločanje, moja svoboda. In e zdaj, če mečken sledim temu. zakaj je Kirkega deva misel vselej sodobna? Beseda aktualnost me v toliko moti, ne? ker lahko pomeni nekaj novinarskega, torej aktualnost uporabljamo tam pomeno, kot je ta izraz populariziral Primo Šerepar, torej kot vse sodobna. Vidite, etika vendarle načne, kako biti skupaj. To je vprašanje med človeškosti. In Platon je one pesnike, umetnike svoje države nagnal, ki je rekel, brave, egoisti ste. Vse drugega niti ne vidite, etika je pa kot most od jaz ti že drugega upoštevam. In kako ne se zdaj formira, recimo, skupnost, država, da bo dobra. Vidite, ko Platon o tem razmišlja, najprej sledi temo, kar je velikega pri Grkih. Vidite, tisto, kar so nam Grki dali, je to. Mi se ne združujemo več skupaj na podragi krvno sorodstvenih razmerih patriarchalnega doma, kar niti judovstvo nikdar ni preseglo, ampak na podlagi načela zakona ki si ga sami ostvarimo, tudi tudi spoštujemo in to je načelo pravne države. Tako, najvišje načelo, vrednota v Platonovi državi je pa pravičnost, stali dikajo to pomeni sijanje sončnih žarkov, ki vse presvetlijo. Ni delne pravice je večkrat trbi u grmič, Ona je tako kot sončni žarki in eden najlepših motivov, opisa tega doživljana pravice je umiranje temnikarja, kot, kot bromasti vojščak gre v večnost. Vidi ogromno zelene trave in sonca. To je doživljanje pravičnosti. Mi smo pisatelja, ko smo če vprašali, če je bral Platonov kratilos, kjer je pravičnost opisana simboliko sijanja sončnih žarkov, pa je rekel, slišel. Vite, to je pravičnost in včasih bi bilo one v parlamentu dobro vprašati, čujte, dečki, kaj pa je najvišja vrednota ene državne skupnosti, katere deputati ste tu Parlamento, parlamentu. Torej pravičnost. V redu. pa seveda, ki se ukvarja tudi z Grke, tu. zadeva, veste, tako malo, malo, privije. Dobro, kaj pa te ta pravičnost je najprej naravni? Med človeškosti, In vidite, Ta čut za pravičnost ne pade z neba, to je treba negovati. In to nas skirke gar strezni in pravi takole. To se začne z negovanjem prijateljstva, to je ta stari grški pojem filija. In če vzame enega najlepših tekstov iz Aristotlovega opusa, osma knjiga Nikomahove etike lepo pove. Mi že otroke vzgajamo za pravičnost, da je lepo biti prijatelj in imeti prijatelja, kajti vrednota, ki je tu, je pa dobro. Vidite, to je na tej individualni ravni. Ko je pa to dobro na širši družbeni ravni, vidite, je pa to razvita solidarnost in ta solidarnost mora biti vdelana v družbene institucije. To nikomu najzrstvo, kar vedno znova ob besedici solidarnost poslušamo, to so že stari grki. In če solidarnost družbene institucije ni vdelana, one niso dobre in one ne delajo za ljudi. Končala bi pa s tem. Namreč Kierkegaard je imel neverjetno genialne uvide povejmo o tisto, da jaz že po časi domnevam, da je ta Oni Marksist tudi kaj od njega prepisoval. Pač, vsej si prepisujemo, ne, da če ali nihče ne začne svojim vlastnim ne? In pogledajte, zdaj se neka abstraktna pravičnost v neki sodobni družbi ne očinkuje povezovalno, ne zadosti. Poglejte, tukaj bi zdaj spet prešla k Aristotelu, ki pravi takole, ne samo pravičnost, ampak tudi negovanje prijateljstva, izkušnja nas uči, da države temeljijo na vezih prijateljstva in da so zakonodajalci za prijateljstvo celo bolj skrbe, kot pa za pravičnost. Zakonodajalci si namreč najbolj prizadevajo uresničiti slovo, ki je nekaj podobnega kot prijateljstvo. Razdor, ki je temelj sovraštva, pa preganjajo. Če so se ljudje prijatelji ne pogrešajo pravičnosti, če pa so pravični, pogrešajo prijateljstva in najvišja stopnja pravičnosti ima tudi značilnosti prijateljstva, ker izginja se vuraštvo. Skratka, vprašajmo se, če imamo več strankarsko demokracijo, In koja je vsaka stranka, ena bolj druga, manj zbirališče, gneva, jeze, organiziranega linča, kako smo potem doomeli smisel te naše skupnosti, ki pravimo naša slovenska domovina, naša država. Najvite, v teh kontekstih nas Kierkegaard strezni, da spet že tisočkrat prebrano vzamemo v roke in dobimo to, kar stroka tudi njemu zahvaljujoč danes dela. In ta del bi skončala s tem. Torej, nekaj so vsi prisegali na znanje vednost. Te zahvaljujoč tem mislecem pa je filozofija samo kot modrost, razsvetljevalka sveta, In to funkcije danes v 21. stoletju kot orientir sredstvo za orientacijo človeka v svetu, v družbi in med ljudmi. A, ja, jaz bi mogoče mačkan, toki dopolno oziroma, mogoče tudi, čisto vsem čisto ne strinjam. A, zdaj, a, mislim, da Ja, eh, krat, ampak pač kategorični imperativ vendarle je, bi rekel, neka drža, intelektualna drža, kjer pa tukaj mogoče naredi en korak naprej, ker dejansko hoče približati vsakemu človeku brez razlike eh, tega, bi rekel, Vednosti ali pa te racionalne drže. Ne, ne, bom, ne zdaj, da gre za iracionalnost, sploh ne. Ampak v odnosu do vselej konkretnega posameznika. In ta drža vedno nastaja v odnosu do drugega človeka, ki ga imaš pred sabo. Naprimer, tukaj bi bilo zanimivo, v ni čas, ampak mogoče tudi v teh nekih povezavah, recimo, kjer je levi nas in tako naprej govoriti, ne. Uh, pri Aristotelu pa ja, to je ena temeljna, sem da peč, mogoče ta ta ljubezen, ki seže, peč, ki, kjer se sicer kjerki gor napaja, če bom nismo govorili, vendar le iz krščanskega pač ta radikalna drža ljubezni do bližnega, ne, ki v bistvu presega eh, prijateljstvo, ker je tudi ljubezen recimo do, ne vem, do sovražnikov. Se pravi, da vsakega človeka ne glede Uh, kakšen človek to je, ampak v nekem konkretnem odnosu uh, vizavi, se pravi, vselej do tistega, ki ga gleda, s katerim si, uh, si v odnosu. In mogoče tukaj z nekega tega bitika uh, je kjer, ki neke varste, neke varste antifilozof ne? na drugi strani. Uh, ne vem pa, ampak se pravi verjavno pač zared te subjektivizacije uh, resnice, ne, kjer vselej uh, in pa afirmera konc koncov tisto, kar mogoče raz, uh, razfletenska misel ali pa post-razfletenska misel ni nič iz, uspela, ne. Recimo, že Fichtej pač kaj projekt eh, nemške klasične filozofije kot odjek eh, eh, se pravda razsvetljenstvo afirmacija subjekta. Ampak nikakor niso uspeli tega subjekta spraviti iz abstrakcije. Je ten, gre za ta konkretni subjekt in mogoče tukaj celo pač nek poskus dejanske afirmacije in mogoče zdaj v nekem sekularnem svetu bi bila tukaj možnost razmišljati v duhu nekega ne vem, novega razsvetljenstva, kjer Haberman se kako reza nimil. Je pa to tukaj ta ni problem, ne? da pravzaprav prav mogoče je danes najtežji, še najteže biti posa, pač posamičnik In tukaj je nekaj, s čim, kar bi moram mogoče pač tudi še bolj reflekterati, več o tem razmišljati, kako je s tem. Uh, no, ampak recimo, da smo, da smo to prvi poskusi. Glejte, pri etiki je vedno problem, jaz se spomnim grmiča, ko me je vedno svaril, Tako razpravljamo o etiki, naj čim manjkrat uporabim izraz etika, ker gledajte, čimor se je treba izogniti je to, da mi etika ne preide v nekaj represivnega, v tiranijo. Žal je etika v preteklosti tako očinkovala. Ko drugo gledajte. Kar je že niče do omev, je bilo pa tole. Do se on z institucionaliziranim zelo razhajal. Pravi etika, nikdar ne sme biti postati človekova protinaraba. Etika je to, kakor so jo grki dojemali onaravljena etika ali človekova druga narava. In danes, gledajte, imamo etiko, naravnik, ko se ta izogiba pozitivnemu izrekanju in ne pove več, kaj je prav, kaj je dobro, Učinkuje pa kot alarmni sistem, da mora v trenutku povedati, to ni svoboda, to ni prav, to ni dobro. Jaz sem to pred leti upazila pri nas, ko so določeni intelektualci začeli opažati baržunasto, nastajanje, fašizacije, totalitarizma in tako zaupili kot alarmni sistem, to ni prav. Kirkega do imenujemo to zadržana etika, ki zna prepoznati to, kar ni prav, kar ni svoboda, ne lastiti pa pravice, da bi izrekala, kaj je prav, kaj je svoboda. In vidite, tukaj nam je Kirkega od kriv en dragocen potencial negativnega izrekanja. Torej še enkrat. Mi ne moremo opisno, natančno določiti, kamo li definirati, kaj je svoboda. Trenutko pa svojo stroko kot alarmni sistem daj prav, kot so vsi kričali na kapitolu alarmirati, to je teror, To je začetek totalitarizma, to ni svoboda. Če se v življenju ljudi izgublja spontanost, se v ljudi naseli strah. To je pa tisto, kar je vsej preteklosti botrovalo nastajanju fašizma in fašizacije. Torej, Kjer, kjegar etika samosti, kakorkoli jo že razumemo in priznam, marsikej pri njem je nakazano, ni transparentno, nas uči prepoznavati. Prepoznavati smočjo sebe, lastnega uma, lastnega srca. Priznam pa, da imam vedno težavo, zakaj je tako? vehementno, kritično žalivo. On, ki je toliko dal na bližnika kot etično kategorijo, napadal takratno protestantsko cerkev in njenega škofa in sem se ogledala kup enih dizertacij, ki so seveda blago, ampak vendarle dosledno dokazovale, da si to tisti človek ni zaslužil. Bil je cinik, bil je žaljev, ni izbiral, izrazel, Torej, zakaj je to počel, če je toliko dal na etiko? Veste, ta filozofija življenja nam je posredovala neko zelo, zelo pomembno izhodišče. Nikogar, prav nikogar ne žali. In vsako mor svoje. Na etike je nekaj zelo, zelo miroljubnega. Najglede, če etika apelira na miroljubnost z nazori, kot sem prej in v tem kontekstu omenila, jaz, jaz se bojim tega sovraštva, ki nastaja po strankah, ki so zbirališče takega gneva, take jeze, takega sovraštva, da mi ne vemo, kaj se v preteklosti lahko zgodi. Kdo to lahko predreči? Tem delu, recimo da Kierkega gardova poznejša faza, ko se toliko sklicuje na krščanstvo, jaz moram publiki Krsematis odkrito povedati, da ne razumem, ne, kaj je pravzaprav s tem želel povedati. In to, kar je pisal o škofu, ne znam izgovoriti, yeah, njegovega yeah, imena, ne? Yeah, ministro, no. Ministro. Yeah, yeah. Veste, to seveda nekako težko spravimo soglasje s tem, ne, kar je pisal v zgodnih tekstih ne, in tudi osebno priznam, da me jo njegovo delo ali ali najbolj prepričalo, mora da tudi zaradi tega, veste, ker tam o Bogu in religiju praktično ni govoro. Ja, čim pa pride v bližino Boga, pa začne tam ljudi klet, preklinja, diskriminirati. Uh, dečki dragi, kaj, kaj je te zdaj tu? No, malo ironično rečeno. No, zdaj pa predajam da si do Ja, <laughs> Ja, to, to je zanimivno, ker uh, uh, v bistvu ta odnos do tega škofa milstra, ne? zdaj moram načkan več povedati, da boste vedeli kontekst. Torej, uh, kjer, kako, pač, v, v svojem času je bil pač, prevledajoči tok celomodni, tok filozofije uh, Hegelovstva, recimo, na danskem. je bilo tudi zelo močno in tako naprej. Uh, in uh, Kjerkegorko je študiral filozofijo eden njegovih profesorjev, je bil tudi najvidnejših Hegelovcev, Martensen, tudi v bistvu duhovnik. In Škof Münster je v tistem času ravno v tej polemiki, predtem sem to ta problem tega hegelovskega posredovanja proti čemor v bistvu uh, Kierkegor uh, šel tudi v tem smislu, da mi ne moremo nekaj rašovati z nekimi koncepti, pa biti pametni za nazaj. Zato seveda se da, tako to ničesar ne rašuje. Uh, v tistem, kjer mora naše neko spoznanje, uh, tako je vesti k nekem udalovanju. V Slovenščini imamo tukaj tukaj zelo lep, mislim, zelo bogat jezik. Recimo, če rečemo med tem vedenjem in vedenjem, ne. Se to gible recimo. In uh, Ravno Škofmünster je recimo ta Hegelovski koncept uh, Martensona, in on on prozo je uporabil prvič ta izraz ali ali ki je gora resimo inspiriral k temu, da je napisal to knjigo, to knjigo. in Dejansko potem v svojem zadnjem letu življenje ni bil čisto recimo temu pošten do škofa minstra, ker mu je prepisval neke stvari, ki, ki so se v resnic eh, eh, dotikale eh, recimo eh, tega proti čemu je imel tudi neko temeljito držal sam škoh, ravno v odnosu recimo do hegelovske filozofije. Ampak moramo se pa pač zavedati, da to je tako, ne? Pač, zdaj, Kierkegor svoja drža je sporožil tudi en odpor, bil je smešen in tako naprej s karikaturami, narčevali so se iz njegove zunanjosti, jo poudarjali. In to je bilo strahotno, ne vem, oni po ulci, pa so se pa so sem, recimo z njim, ne vem, metali kamenje, pa se odmrčevali z njega in tako naprej. In to seveda ga je hodo prizadelo in pač glede na to, da vsak človek je zelo ko je prizadet, ko b, recimo je v in tudi reagira včasih tako. In pač... Seveda, če pa gledamo cel kontekst njegovih del, pa vse ima nek, nek svoj smisel. To ni zdaj časa, da bi v tem govoril recimo o problemu skandalov, o problemu pohujšenja, o problemu uh, spotike, uh, kjer seveda je to tudi neka, neko polje, skozi katerega posamičnik pač mora iti in se mora sočati s tem in tukaj pač tregati. in To je tudi Tisto je potrpljenja katero mori iti in se vse zgodi. Se vidimo tudi, neki veliki ne vem, ljudje, ki imajo neko svojo držo res posamično in s tem svojo presežnost vplivajo, ne vem, na prihodnost, so vedno predmed spotike. Tako. Enaj lepša hvala obima. E, bi mogoče, nas čas že malo daje, e, zaključil naš pogovor z s besedicami, ki jih je izrekel profesor kan po simpoziju. Bi pa morda prosil še hm, doktorja Kondrilo, če je potem mogoče kakšno par stavkov refleksije o njegovem doživljanju simpozija povedal, če bi lahko prevajali, prosim, da bomo vsi razumeli, bi pa zaključil s tem. Morda bi omenil še tretji vidik uporabnosti njegove filozofije. Gre za strategijo, kako prepoznati ponaredke, razkrinkati sleparje in lažne preroke. Pravzaprav lahko njegova filozofija pomaga v vsaki situaciji, ko je človeški duh zapeljan ali zatiran. Hvala. Dr. Da, Peter Kondrle se je tudi udeležil tega simpozija, kot nam smo govorili sicer tega prvega dela v, v Škocijanu, ker v bistvu je bilo tako, da večji del udeležencev se je udeležil prvega dela simpozija, pa potem so se te, ki so odhajali recimo na sredini sreča s temi, ki so prihajali. Potem pač bili prisotni na tej konferenci še, v Ljubljani, tako da mogoče bi nam lahko je povedal, kako je uh, doživel uh, ta uh, škocijanska ideja simpozija. Uh, prosim, as, si me rozumem? Uh, rozumem. <laughs> Jaz bom uh, poskušal pač uh, ja Jak skusim? Nefilosofitski? Poskušal se bom Bolj ne filozof, kar Filozof je važni človek. A, filozof je resen človek, obkropen knihami. obdan s knjigami, píšuci ali od že uporabljavci komputerja. Pišal je dane, Šolsvédomandane, da uporablja oč računalnik a večina o mizera ako neprijemný večina ma zgleda prece neprietan alebo smutný alebo požalostný a filozofické sympozium mizera o stretnutie takýchto pánov a filozofsko srečanje tako srečanje takih recimo gospodov a gospodov kateri sa na saj HDL preskličaju, ki se med seboj prepirajo in prepričujejo, kateri z njih ma pravdo. To jih ma prav. A to všetko neplati škociansky simbolizm. Vse to nevelja za škocianski simbolizem. Škocianske simpózium bolo simpózium o dvoch knihach, ktoré tu boli spomenute. Hmm. Ta simpózi se je ukvarjal tudi s dvema knigama, ki sta bili tu omenjeni. Eksistenciálna revolucija. a... Um, Dejanski posameznik, od kama ne. Nene, nene da ten, ten drugi. drogii tadanski posameznik je tak Mekha Mekha doktor ne pomišliš da nova ekonomija Aha no jasno pardon samo da uskrbim tu tu je Igor citira za moment dve knjigi mojo in profesor Akana Nastali sta po simpoziju še dve, eno je trojna monografija treh prispevkov češkega, slovenskega in slovaškega pod naslovom samega simpozija Novoj ekonomija odnosov, kolega kon je mislil na to knjigo. Simpoziju, na simpoziju smo prežili ekzistencijalnu revoluciju. Na sempozyum smo prejulani eksistencialno revolucijo, a skusili sme, ako vizairana nova ekonomija vstjahovo. Ste razumeli, iskusili smo pa kako je videti nova ekonomija od nosa. hladali sme pravdu, iskali smo resnico, a nikto nas nimenutil prijet jeho pravdu. Nihče je pa nas silil, da bi sprejeli to resnico. Bol bola to osebna izkušenost s filozofijo. To je bilo osebna, osebno srečenje, osebna izkušnost s filozofijo. Kdje je etika bola realitou. Kjer je bila etika realnost. Jaz si mislim, že už vjadza ni treba povedati. Mislim, da več tudi ni treba povedati. Mene so potem moji študenti močili sprašanje, pa kaj presneto pomeni ta nova ekonomija odnosov? In sem rekla, veste, zdaj, kdo je filozof? Veste, mi čutimo malo več potrebe, kot drugi ljudje potem, če mora pravimo domovanje, domovanje v svetu prebivati v vsakem kotičko, kot da si doma, imeti dom domovanje. Naj no, vidite, tudi ljubezen je samo kot sredstvo, da si dva človeka, eden ob drugem naravni med odnošajskosti, ostvarita dom domovanje. Izgubate možnosti, je pa Kjerkega ne glede na njegovo odločitev strahovito pri tela. In če razumemo, da je med tem rojstvo, smrt, nek ideal, kako biti v svetu, je to domovanje. In kje boš začel, začel boš pri sebi in pri drugem človeku. In to je konec koncev za nas filozofe miroljubni namen skupnega življenja. Jaz drugemo in drugi meni dodatni vir na vdih energije za življenje in delo. In gledajte, če ta osnovna celica družbe in humanizma klecne, kam potem človeštvo gre? Kjerkega pa ma veš čas veste neko svarilo, tudi ateist je lahko dober etičen človek. In ne zapravimo tega, Ker so temelji humanizma. In zato imamo to filozofsko stroko. radi, je zato bazilevska, kot bazilike episteme kraljevska. Ne sme se je ukazovati. Nekaj malega pa zna razmišljati o tem, kaj je človek, torej kaj je domovanje, kaj je ekonomija. Skratka, to stroko, ki smo jih namenili življenje, imamo radi. In zdaj, ker je to področje humanistike, glede, kaj je z nami dela Bolonija? Nekorč je bil ideal akademske izobrazbe izobraziti strokovnjaka in hkrati intelektualca. Zato rabimo precejšnjo porcijo humanizma. Danes so totalno amputirali, da bi skozi izobraževanje postali še intelektualci, samo strokovnjaki In nas že sprašujejo, kaj so kompetence pri tem alonem študijskem programu. Meni so na zadnje poslali eno skico, kako se to dela na gostilniškem področju, naj še mi na filozofski fakulteti opišemo kompetence. No in iz natakarskih vrst so rekli, vidite, to so tri kategorije kompetence. Strežnik, točaj, natakar. Skratka tu je zdaj vzorec, kake so kompetence. Vidite, Ta izobrazba, ta pa ideja, ki smo jo vršča negovali, je pa nekaj, kar tudi naš slovenski humanizem ohranja. In tu smo zelo občutljivi, zavedajmo se, vsako supersilo smo nemočni geografsko, ekonomsko vojaško, Sako super supersilo smo pa kompatibilni na področju kulture. In zato je narodotvorno, kulturotvorno in tudi tu Kierkegaard so svojo etiko samosti daje nek orientir. Ena najbolj dragocenih misli, z katero je Kocberg predvojeno Kirkega da populariziral, je že večkrat izrečeno misel notranjost, ki je subjektivnost, je gotovost, je resnica. Najlepša hvala. pomam vaše vprašanje. Ja. Če ste se nekuč tak kričala po ulicah, da ma, mal glasnejaka. Smo že bili 50 let stare. Ja del, ko ste govorili o etiki, oziroma ja. o stvari, ki ne osegujejo etike, sletak prej razpadajo uh, ja. v sistemi, mm, kaj življenja uh, družbe in ne tako naprej. Uh, zanimljeno bi je vaš pogled na to, uh, kaj je umankalo v etičnem smislu recimo socializmu, uh, predvsem v goslovanskem, ker mislim, da ne moremo enačiti, da je recimo ta družba razpada, če prav vemo, da so bi zaposleni, uh, so eni uh, nekaj solidno, nekaj žemenesko, materialno raven, pa ven drve. Zdaj smo tukaj nekje v tem predsepu, ko si mečamo v glavo, da kdo je zdaj kommunizer, ki misli, da je socializem vredo, pa to ni, um, kratko da vidimo, da pravzaprav tako kot se stvari razvijejo vse naredočitno, ne razvijejo pravno smer, vse meni se tako zdi, no? Hvala, zelo sem vesela tega vprašanja in priznam, da sva ure in ure z grmičem o tem debatirala. Glejte, hiba levičarstva je bila v tem, ker je svojo utopično zagnanostjo še en juriš na nebo, pa bo socializem, če tudi bo še tisoč vjetnamov po celem svetu. To In o tem razmišlja celo Sartre. Glejte, hiba levičarstva je bila to, da je premalo bil dovzeten za etiko. Ultra levičari danes, še celo v mojih vrstah, strajajo vsaka etika, je sinonim za represijo. Čakajte, etika to je lahko, nedvomno je, ni pa to vse. Tu pa nam kaže, da določene mehanizme, ki nam ne postijo etičnega ravnanja spremeniti v tiranijo. Veste, kar se pa tiče tega, da pri nas etike nismo razvijali, ne? veste, o tem bi se dalo razpravljati, pa tudi to, na kakem prepihu smo bili. Če bom imela moč pa, da me ne jo bom neke v svobodne misli objavila iz arhiva teh, ki so upozorili, da se sme objaviti neke šele po njihovi smrti, pod kakimi udari, na kakem prepiho, pritiski in je bila ta moja domovina in dežela. Ja, dobro, oni na zahodu se reda socializma niso podpirali, oni na vzhodu so bili ljubosumni, pa kako ne bi zdržali. Ponavljam še enkrat, tu se nikomor tudi mojim sogovorcem ni treba strinjati. Zame je socializem bil ideja organizirane solidarnosti, In tu sem vedno znova upozarjala na to, kar tudi kolega Pivec ve, da je socializem vprašanje dobre organizacije. To je Lukač tako je rekel. In upazovala tudi vstajniška gibanja pri nas, kolikor bodo ona iz te spontanosti, ki je bila, to je čisti luksemburgizem, podati kaj konstruktivnega, da se bo to gibanje res začutilo. Venjani lepo Popovi, če grejo množice na ulico, se spontanostjo izkričijo, dobijo pravico do kričanja, prašanje pa, če pridajo do svojih pravic. Skratka, opazujmo. opazujmo. Če pa me že prašate direktno, žal se bojim, da smo premalo delali na tem, ne da bi socializem imel svoje vrednote. Glejte, rahlo prestari smo, da bi se tej pobudi obnove socializma, mesec je tam igrali Katomičeva, pa še nekateri pridružili, seveda mi samo opazujemo. Mi samo opazujemo. Ker glejte, Zdaj, pri socializmu seveda ostaja problem ne, tega, kar je pa bil totalitarizem v imenu socializma, kakor se je po nekoto svetu prakticiral. Če bo obnova socializma uspela in za kar si prizadeva del slovenske strankarsko organizirane javnosti, seveda bo morala bo morala najti tih mehanizme, da tak novi totalitarizem prepreči. Ker poglejte, kaj je tragedija. Če se grem kritiko ideologije, moram proklet opaziti, da mi kritika ideologije na koncu ne porodi novo ideologijo, kar se je tudi z marksizmom zgodilo. In to je dragocen prispevek opozorilo tako Markuze, Johabermasa odorna na Heideck, če se greste kritiko ideologije, glejte, da ne boste skup spravili še eno novo. Pa razumete? Če potem prosim, vdelej mehanizme, da to preprečiš. Globoko se postrinjam in to ponovno povem z vsem spoštovanjem do Škofa Garmiča. Socializem je premalo delal na etiki, solidarnost socialna varnost, pravičnost, kot da bi ljudje nečisto čisto omeli, da je to njihova vrednota. Ne? Vrednota oreteto pa pomeni vedeti, videti, ne in delovati. In tisti, ki ima vrednote, je odličnik. Zdaj mi povejte, a smo se mi s tem, kar smo imeli, obnašali vrednostno, se odzivali etično. Ko je išlo recimo delo profesor Rusa Etika, ne vem razen mene, pa Švajncer je veček dozino kaj pozitivnega, pa je izjemno delo, ki je upozarjalo na pomen vrednot. In da končam, ravno ti filozofi v prejšnjem stoletju so lepo rekli, spoznanje sveta je spoznanje vrednot. Welt erkentnis ist wert erkentnis. To je aksiologija, to so vrednote. In tu gledajte, še mi sami pa smo levičari, ne pridemo na kraj skričači, vsaka etika je sinonim za represijo. No in potem recimo se srečamo s poskusi, ki pa nas iste želo žalijo, če nisi religiozen, če ne pristaneš na koncept tega, da je etika glas teosa, ti etike ne moreš utemeljevati. Pa to ni res. Kant je svoje čase. Takratnim protestantskim teologom le ko vi se vprašajte teologi, kako etiko vi potrebujete, da boste vi in vaša teologija malo bolj etična. Njegovo pravilo je, etika ni in nikdar ne sme biti prikriti glas teosa. Tu pa Habermas rano pri kaj prepoznava neke nas za tako imenovano post moderno utemeljevanje etike ki ne rabi nikakršnega varoštva več no bene druge gostovosti moje lastne primojemo dolujemo ja pač za to radimo posamičnika mislim končno so bi tukre lahko natrileva recimo tudi te kar se je kumaril recimo začel Da, jaz, sene, jaz se spomnim, češ 2012, ko sem bil tu v vaši knjižnici, na je bilo tukaj ja, veliko literarne večere, so potekale demonstracije. Pravno to imamo posameznika, kar ta je samorednota, in tukaj očiščejo tudi druge tudi v smislu. Uh, tega, kar pravzaprav ni bistveno, ni ne, recimo ateizem, te, teizem. In kar pa seveda poskušajo eh, izkoriščati, izrabljati takšne in drugačne eh, institucije, ki pa čez tega predljajo neka polja moči. Najlepša hvala. Kaj še kdo kaj dodal? Ne? Zdaj, <laughs> še raz, na, ne, tudi v je zelo impresionirala ta vaša zgodba v bistvu iz etike in o tem, kako ste v to povedali, jaz sem tehnik, tako da v bistvu v bistvu to povedali, nekaj povedali na zadnje čase, ne. Uh, Etika, iz moje perspektive, ne, ko ste povedali, da ne moremo povedati, kaj je, ampak lahko kaj ni. Ne. To je po vsemi matematični model. Ne. Matematika vedno lahko pove, kaj ni prav, ne more povedati, kaj je prav. Ne v končnih konsekvencih, znanost kot taka. Ne? Zdaj znanost pozira na hipotezi in potem njim razvija neko zgodbo, ki je vedno skladna z nečim in prijevamo do kvantne fizike. Ne? Ampak nikoli ne moramo reči, da je zadeva, v bistvu kako bi rekel, končena. To je tudi kanoc, v bistvu na neki načini pokazuje, da absoluta kot tako je, da v bistvu ni pač moramo ne razmišljati. Ne? Tako da etika v bistvu je evolucijsko imam vas čutit, ne, da je evolucijsko pogajena in ni dana ne, iz vzgoja, pa iz neke percepcije, religije kot tako recimo. V načelite temelji etika, etika je mm. v evolucijski proces. Ne, to je v bistvu veliko. Glede, odgovorila bom otročje naivno. Ko je Hans Künk izkal nek minimum za svetovno etiko vseh časih, vseh kulturah, vseh civilizacij, vseh religijah in tudi na zorih izrazito ateistične provenjence, je odgovoro s tem, kar vsa moja prlekija vi. Če se nečeš, ka bi drugi tebi napravil toga, drugimo ne delati. Skratka, ali povedano pozitivno, ali negativno, Glejte, to je prav celica etike, zlato pravilo. Dobimo ga v vseh časih, v vseh kulturah, skratka, tudi kaj pozitivnega se da povedati. Zdaj bomo pa končali počasi, tako da vzvabim še ja. se skupaj potem na en kozarček vina. E, najlepša hvala za obisk, najlepša hvala za komentarje, hopam, da ste uživali, pa se vidimo, kakšni drugi priložnosti. Ja zračkovi se tudi knjige, pač celotnega uh, tega polja, ki smo mu danes posvetili pozornost, tako da hvala bi njih ogledno nakuplj, pač uh, odbranju. No. Hvala lepa.